Ba, bueno, ba, ba daude, Ezenberko, ba, bueno, nik eh, izan barako izanen ez dela egon, eh, baina, bueno, baina txaldean egon ez, eta, eta begira bago izan jende oso, bago izan pasadan agatikantza, jende asko eh, kartu homen dago izeko zazpiretan, zeraren parlamentu parean, bos mila bat inguru edo, eta hartzen den iruateak ego blokeatu egin omen dira. Baina bat, liberatu egin dute, kargaka eta liberatu egin dute, eta politikoak oin ezpatza dira. Eta politikoak oin ezpatzatzekoan, jendiakia ba, politiaren korgoi puskatzen du, eta ba, politiko batik kalbat intatu ditugu. Esan, e, ba, bat, i, esan ba. barra dago gure entzuleak kokatzeko, gaur goizean, e, basumilduek edo indignatuek, ba, zeuketela horrelako ekintza bat, e, parlamenturako sarrera ostopatzerako edo bai, erreak berda, e, e, oso eta ez merda da ere, eh gaur presupostoak presupuestoak erabogatzen diala eta presupuestohoetan ba, daamakite, bueno, daamakite uneko 10 ba, mozketa edo eh osasuntzeran, osasun sektoreean 20 pikoa ba edo eta jendea oso suminduta dago eta eta bueno, eta lainba beste lege batere pasatzen dira ja, omnibus zitzen dala eta eta 1000 gauza represibo, eta 1000 gauza ba Ba, er, eh, eskubina zibilpilio batzak egin beharituzte, da jende hau resumin dut yeah. Eta, bai, bai, bai, eta orduan, gaur eh, kontua do da, izan du da, ba, politikariak edo, ba, bizka blokeatzea eta parlamentu da zartzen ez zutea. Eta zain da, bai, hainan eh, di batean lortu egin dalaz, eh, Artur Max eta beste dere vicepresidentea do, helikoptera zartu dira, beste... Eunda oita matiko zera diputatu dira eta broita marreo bat erriz hartu horitzan dira Eta, que, bueno. eta som, oso interesgarria da, ikustea erena maiatzaka mabosteko mugimendu horrek aurrera dijo ala, e, kanpamenduak, akampalekuak e, baltsatzen jundirela hiri berrinetan baina ba, mugimendua hor dago, ekin hor daude eta jendia jarraitzen baile. du babesten, ez? Baina, emen izan barrenagare, emen bizaz diferentia, emen izan moviminto 15, emen aido delako balago hor lako Bat, eta, bale, aurlako, eta, zera bat, eta balagorlako estruktura eta bat, baina hemen importantena eta lenguanez erdoen bezala ustoak, eta dira, eta eta hemen ba, e borroka historia luze batago dago, eta argun bat pixatorik, eta zen da, ba, e pixatorain, ba, atxaldean animoketetzen dena, inondo edo zera, ze jende asko, ba, onduan biolentzioa horren kontra, edo, bastante fuerte, edo, batzakit, aritu da, ba, eta ba, batzakitzen polizia eta eta zen eta barriaren, zentzatzea leia biolentzia dala, ezakitzen Baina, no, gauzak egiteia, eta, bueno, iso troko, eh, divizio batolako zerbait egitea igual, ez dakit. O, baina, txalden ez denon gazta oso, zo, zo, zo, zo, zean dut, zean dut, zean baina, iru, iru baina, baina, bueno, baina, e, baina, planazan, e, ba, irtetea ere oztopatea, baina, azkenean, ez dakitzea, baina, bueno, baina, manifestazio da, eta, eta generalitateko, baina, bueno, zortazazen jau mera, generalitatea udalitzea hor denekura joan bukatu dira, eta horzen tada batekin, eta, bueno, nahi k Baina, dintu zatezak, kriminalizazioaren eukidegu, nien ba, zeral mediotan, eta, eta, bat, krizola egizaten erigirak, maz, kizana bendu, biolentzianen monopolioaren zertu daukala, eta biolentzianekin egilentzianela aurre, eta zelunatzeneko, jendeareneko bildurtu da, zelunatxaldean krizonkarri zelibazioan eta ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Eta bueno, ni gustatzen ikuste et gauro bukatuala, e, indignatuen e dau bol realizmoa, ja ja, zera ja printsak ja zango gara era violentatu dela, bai ez da ez eta balite ke honek, ba jende asko aldera botatzea do, ainda zigo bateanteko jende guztia, hau orrlako hain japi flaw eta ba igual atzea botatzea, ez da igual balite, ez momentu bateo. Zera dela, bueno, ni gustatzen ja bukatuala, eta ba jendeak ere utzi eta ba el, ni gustatzena konfrontazio prozesu bateo edo aro bat irikia, la, zandes, zake, zake.